Kapittel 41 Hør på meg i tauset, dere øyer, og la folkegrupper få ny kraft. La dem komme nærmere. La dem så tale. La oss sammen tre fram for retten. Hvem har vekket opp en fra soloppgangen? Vem gikk i rettferdighet i gang med å kalle ham til sine føtter, for å overgi nasjonene framfor ham, og for å la ham undertvinge enda konger? Den fortsatte och gi dem lik støv til hans sverd, slik at de er ble drevet omkring lik halmstrøm i hans bue. Den fortsatte å forfølge dem. Fortsatte i fred og dra frem på sine føtter på den stien som man ikke kom på. Vem har vært virksom og har gjort dette? kalt generasjonene fram fra begynnelsen. Jeg, Jehova, den første og hos de siste er jeg den samme. Øynene så det og frykte. Til og med jordens ytterste ender begynte å skjelve. De nærmet seg og fortsatte å komme. De gikk i gang med å hjelpe hver og en sin neste, og en pleide å si til sin bror, «Vær sterk!» Kunsthåndverkeren begynte derfor å styrke metallarbeideren. Den som glatter ut med smihamren begynte å styrke den som hamrer på anbolten, i det han sa om loddingen, «Den er god!» Till slutt festet den med nagler, så det ikke kunne bli brakt til å vakle. Men du Is Israell, er mintjeer, Du Jakob, som jeg har utvagt, Min venn Abraham Abrahamramsettt, som jeg harg jordens ytterste ytterständener og som jeg har kalt helt fra dens fjjerne deler. Derfor sa je til dig. Du er min tjener? Jeg har utvak dig og je har få kaste dig. Hæ ikke red? få hje je med dig? Se dig ikke spæ omkring! Få jeg er din Gud? Jeg vil styrke dig! Jeg vil virikkel hjelpe dig. Ja, jeg vil ha ett fast grep om dig med min et fejdig et Se: alle som blir optentt av red mot dig skal bli til skamme og bli ydmyket. De men som trette med dig skal bli til intet og gå til grunde. Du vil letteter dem, men du vil ikke find dem. De men som ligger i strid med dig. De skal bli til intet og til ingenting, de mennnes som førre krig mot dig. For jeg, Jehova din Gud, griper din høyre hånd. Jeg er den som sier til dig? «Vær ikke redd! Jeg selv vil hjelpe dig. «Vær ikke redd, Jakob, du mark, dere Israels menn!» «Jeg selv vil hjelpe dig, lider utsangene fra Jehova. «Ja, din gjenkjøper, Israels hellige!» «Se, jeg har gjort dig til en treskeslede!» Ett nytt tresskredskap som har tvegete tenner. Du skal trampe ned fjellene og knuse dem, og høydene skal du gjøre like agnene. Du skal kaste dem like korn, og en vind skal føre dem bort, og en storm skal drive dem i forskjellige retninger. Og selv skal du glede dig i Jehova. I Israels helje skal du rose deg. De nødstilte og de fattige søker etter vann, men det er ikke noe. Deres tunge er blitt tørr av tørst. Jeg, Jehova, skal svare dem. Jeg, Israels Gud, skal ikke forlate dem. På nakne høyder skal jeg åpne for elver, og mitt på dalslettene for kilder. Jeg skal gjøre ødemarken til en sivgrodd vandam og det vannløse land til kilder med vann. I ødemarken skal jeg sette sedertre, akasje og myrte og oljetre. På ørkensletten skal jeg samtidig sette egnertre, Ask og Sypres for at folk samtidig skal se og vite og gi jakt på og innse at det er Jehovas hånd som har gjort dette, og Israels helge som har skapt det. Legg fram deres tvistemål, sier Jehova. Framfør deres argumenter, sier Jakobs konge. Framfør noe og fortell oss om de ting som skal skje. De første ting, hva de var, fortell om dem, så vi kan vende vårt hjerte til dem og få kjenne deres fremtid eller de kommende ting, la oss få høre om dem. Fortell om de ting som skal komme senere, så vi kan vite at dere er guder. Ja, dere bør gjøre noe godt eller gjøre noe ondt, så vi kan se oss spent omkring og samtidig se det. Se, dere er intet, og deres verk er ingenting. En leder stygglighet er en vær som velger dere. Jeg har vekket opp en fra nord, og han skal komme. Fra solens oppgang skal han påkalle mitt navn. Vans skal komme over styresmenn som om de var leire, ja, lik en pottemaker som tråkker ned den fuktig massen. Vem har fortalt noe fra begynnelsen, så vi kan vite det? Eller fra tidligere tider, så vi kan si han har rett? Det finnes virkelig ingen som forteller noe. Det finnes virkelig ingen som lar en høre noe. Det finnes virkelig ingen som hører noen uttalelse fra dere. Det finnes en den første, som siger til Sion, «Se, her er de! Og til Jerusalem skal jeg gi en som bringer godt budskap. Og jeg fortsatt å se, men det fantes ingen. Og av disse fantes det heller ikke noen som ga råd. Og jeg fortsatt å spørre dem, for at de skulle svare, «Se, de er alle intet. Deres gjerninger er ingenting. Deres støpte bilder er vind.» og noe uvirkelig,